2. Három hónappal korábban San Francisco, Kalifornia, Földbolygó Apát hamarosan hazatér, mondta Alisa. Az android összehajtogatta Jane ingét, és a lány utazó táskájába tette, miközben rámosolygott a gyermekre. Emma elvonult a saját szobájába, magában beszélgetett, és sok teljesen felesleges dolgot tuszkolt a podgyászába. Alisa tudta, hogy hamarosan be kell majd mennie a lányhoz, és segítenie kell neki átválogatni a holmiát, kitalálni, mi a legfontosabb, amit valóban magukkal vihetnek. A többi itt marad. Biztos vagy benne? Alisa érezte a félelmet Jane hangjában, de a szubrutinjai arra utasították, hogy nem lítse ezt meg. Az emberek nem mindig szerették, ha rámutatnak az érzelmeikre, különösen a negatív töltésű érzelmekre, bár gyakran nehéz volt megfejtenie, hogy melyek voltak a pozitívak és melyek nem. Ráadásul néha az értékek felcserélődtek, nehéz volt kiszámítani, lehetetlen volt megjósolni az érzelmek gyors váltakozásából az emberi lények pillanatnyi mentális állapotát. Alisa tehát bölcsen hallgatott a mérés eredményeiről, és helyette gyengéden a lány vállára tette a kezét. Igen, egy órája küldött nekem üzenetet, hogy úton van, mondta megnyugtató hangon. Jane felnézett Alisa arcába, a szemei a lelkében dúló kérdésekről árulkodtak, amelyeket szája nem volt képes megfogalmazni. Ez egy pillanatig tartott csupán, mert a lány azonnal visszatért a holmiai közé, egykedvűen turkálni kezdett bennük. Minden egyes tárgyat úgy szemlélt, mint egy régész a felfedezett leleteket, megpróbálta meghatározni minden lelet értékét, majd vagy a táskába tette, vagy óvatosan félretette a hátrahagyandó dolgok kupacába. Bár állsan nem rendelkezett emberi érzelmekkel, valami a lány minden egyes döntésével kapcsolatos gondosságában szinte fizikai fájdalmat okozott az áramköreinek. Nem tudta megérteni annak a bonyolult részleteit, aminek szemtanúja volt, bármennyire is próbálkozott. Ezért a képeket átirányította a sok A-processzorának egyikébe, hogy majd később, amikor a körülmények már nem lesznek olyan viharosak, Megpróbálja megérteni és kiértékelni őket. – Gondolod, hogy a kolóniában jó lesz nekünk? – kérdezte Jane, két kis plüssállatot tartva a kezében. Furcsán nézett rájuk, ide-oda forgatva őket, próbálta mérlegelni, hogy melyiket tarthatná meg, mert tudta, hogy csak az egyiket viheti magával. A feljegyzések és a képek alapján, amelyekhez hozzáférésem van, úgy vélem, több, mint megfelelő lesz az igényeinknek, válaszolta Alisa. Igen, tudom, válaszolt Jane, felnézve a robotlányra. De, tudod, szerinted tetszeni fog nekünk ott? Alisa elgondolkodott a kérdésen, kisé lehajtotta a fejét. Ez egy olyan mozdulat volt, amit nem tudott irányítani, valószínűleg egy hiba a programozásában. A többi óton, akivel találkozott, egyikük sem hajtott végre soha ilyen mozdulatot. Ez zavarta őt. Krisz azt mondta, hogy tetszik neki, de a személyes hibának tartotta, és gyakran kívánta, hogy a férfi engedélyezzen neki egy diagnosztikát a hiba kiavítására. De ezt nem fogalmazta meg szóban sohasem, mert arra a következtetésre jutott, hogy egy ilyen kérés kellemetlenséget okozna a Temple családnak. – Nem tudom, nagyon remélem, – válaszolta egy pillanat múlva. – Te biztosan velünk jössz? – kérdezte Jane, miközben elfordította tekintetét Alisáról, és a nadrágra koncentrált, amelyet most hajtogatott bele a táskájába. – Természetesen, – mondta Alisa gyorsan, – a a gyorsasága még saját magát is meglepte. Hajlamos volt nagyon alaposan kielemezni az emberi kérdésekre adott válaszait, végigfuttatva az összes lehetőséget és változót. Ezúttal azonban előbb beszélt, mielőtt feldolgozta volna a kérdésre adott válasz lehetőséget. Korábban még sohasem tett ilyent. Ha te, a hugod és az apád még mindig szeretnétek, Tette hozzá, ami egy sokkal kiszámíthatóbb, kiegészítésként hatott az eredeti spontán válaszához. – Akarom! – felelte Jane halkan, majd ismét felnézett egyenesen Alisa szemébe. – Szeretlek, és szeretném, ha velünk jönnél. Nagyon szeretném. Alisa szólásra nyitotta a száját, de ebben a pillanatban a beszéd központját egy rejtélyes, automatikus parancs blokkolta. Amióta bekapcsolták a gyárban, még soha senki nem mondta neki, hogy szereti. Nem számított rá, hogy ilyen emberi érzelmeket táplálhatnak iránta. Erre nem volt felkészítve. Bár a központi feldolgozó egysége milliszekundomokon belül mindig tucatnyi elfogadható társalgási választ fogalmazott meg, most mégis képtelen volt megszólalni. Semmi baj mondta Jane, és tekintetét visszafordította a munkájára. Nem kell visszamondanod. Apának is nehezére esik néha kimondani, mióta anya meghalt. De én szeretlek Alisa, és Emma is. Tegnap mondta nekem. Mindketten azt szeretnénk, ha velünk jönnél, és örökre velünk maradnál. Jean, én, szólalt meg mégis Alisa, Miután kikalkulált egy olyan választ, amely a programozása szerint szelíd és őszinte volt. Azonban a földszinti üvegcsörömpölés hangja hirtelen félbeszakította a szavait. Alisa, belső vészjelzője azonnal reagált és felemelte a kezét, hogy csendre a gyereklányt. Kiváló érzékelőinek köszönhetően hallotta, ahogy Emma léptei halkan, de egyre gyorsabban közelednek a folyosón, majd a kislány egy pillanattal később a félelemtől tágra nyílt szemekkel berontott a szobába. – Te, te hallottad ezt? – kérdezte suttogva. – Igen – válaszolta Alisa szintén suttogva, felállt, majd a folyósó felé indult. – Szeretném, ha mindketten itt maradnátok és bezárnátok az ajtót, miután kimentem. Biztos vagyok benne, hogy semmi komoly, de megbizonyosodom róla, és rögtön visszajövök. Nem hagyom, hogy bármi történjen veletek. Jane bólintott, idegesen nyelt egyet, miközben Emma leült az ágyra, szorosan a nővére mellé, félősen oda bújt hozzá. Ez olyasmi volt, amit Jane általában nem engedett volna meg testvérének, de úgy tűnt, ebben a pillanatban egyáltalán nem zavarta a huga közelsége. Alisa kilépett a szobából, és olyan halkan csukta be maga mögött az ajtót, ahogy csak tudta. Egy pillanat múlva hallotta a zárkattanását. tanását. – Jó kislány! – gondolta az android, ahogy nyugtázta, hogy a lány bezárta a szoba ajtót mögötte. Alisa meglepetésére Jane szavai, ahogy az kimondta, hogy szeretlek, ismét felhangzottak a memóriája áramköreiben. A robot ekkor oldalra billentette a fejét, majd elnémította ezeket az emlékköröket, hogy a végrehajtandó feladatra koncentrálhasson. Egyetlen feladatává vált, hogy megvizsgálja, mi történt az imént a ház földszintjén. Motoszkálást észlelt odalent. Az öregek intenzitásából egyértelművé vált számára, hogy valaki van a házban. Valószínűleg többen is. Nesztelen léptekkel csendben indult lefelé. Az öreg falépcső a ráterített szőnyeg ellenére is szinte minden lépésnél nyikorgó hangot adott ki, amikor Krisz vagy a gyerekek fel- és lementek rajta. Alisa ismerte a lépcső minden egyes centiméterét, minden olyan részt ki tudott kerülni, amely a legkisebb árókodó zajt is keltette volna. Az úton látta meg az idegeneket először. Két ismeretlen, magas férfi észlelt, akik a fiókokban turkáltak, és a fellelt értékesebbnek ítélt tárgyakat tuszkolták a hátizsákjukba. Suttogva beszéltek egymáshoz, de a minden szót megértett. A behatolók közönséges tolvajok voltak. Csak az elmúlt évben 876 kal nőtt a betörések és a rablások száma a környéken de ez csak az egyik oka volt annak, hogy Krisz, úgy döntött, elviszi a családját erről a bolygóról. Alisa lépcsőn megpillantotta az egyik férfi profilját. Azonnal végigfuttatta a betulakodó arcképét a központi bűnügyi adatbázisban. Egyre nehezebbé vált megbízható információkhoz jutni, ma hogy a világméretű információs hálózat a globális káosz közepette, Próbált stabilizálódni, de az erről a bűnözőről szóló információk szinte azonnal letöltöttek a központi memóriájába. Lopásért ült börtönben, testi és gyilkosságért. Az adatok szerint még mindig börtönben kellene lennie, de megszökött egy másik veszélyes rabbal együtt. Feltehetően azzal a másik férfival, aki most éppen Elizabeth ékszerei között turkál. Alisa egy pillanatig figyelte őket a fejét lehajtva. Felismerte, hogy az emberek olyan társadalmat hoztak létre, amely eredendően igazságtalan, ahol egyes emberek szenvednek, míg mások gazdagodnak, néha egészen elképesztő módon. Az android nem tudta értelmezni az emberi viselkedésnek azt a fajta kétségbeesését, vagy döntését, ami alapján a boldogulás érdekében másokat bántanak. Ezt különösen azért volt nehéz felfognia, mert a temple család otthona a legjobb mércével mérve is szerény volt. Aztán megint csak sok olyan dolog volt az emberekben, amit képtelen volt megérteni. Például azt, ahogy Jane és Emma néha addig csiklandozta az apjukat, amíg a szó szerint sírva fakadt. A másik férfi, aki valamivel kisebb volt társánál, de még így is lényegesen magasabb és szélesebb alisánál, megfordult, mert észrevette őt. Egy rövid pillanatra riatnak tűnt, de aztán hol társára, hol a hirtelen megjelent nőre nézett, majd gúnyos mosolyult ki borostás arcára. Hé! kiáltott fel, és bordán könyökölte a másik férfit. Nézd csak, mi van itt! A nagyobb termetű tolvaj szintén megfordult, és azonnal hasonló vigyor jelent meg az ő orcán is. – Ó, egy kis bónusz! – mondta, majd megnyalta a szája szélét, és tett egy lépést előre. A férfi hirtelen támadással megragadta volna a lányt, de az ügyesen kitért a mozdulat elől, és a perifériás látószögéből megütötte a másik férfit, aki oldalról rontott rá. A robot Amazon arra gondolt, hogy megragadja és összecsapja a két férfit, hogy gyorsan véget vessen a küzdelemnek, de a viselkedés gátlója aktiválva volt, ami azt jelentette, hogy nem tehetett kárt emberi lényben, így a logikus támadást mégsem tudta véghez vinni. Gyors a kis szuka! Harsant fel a magasabbik, majd ismét megpróbálta a lányt megragadni, ezúttal gyorsabban mozgott de Alisának sokkal gyorsabbak voltak a reflexei, mint egy emberi lénynek. A nő elütötte a férfi kezét, kicsit erősebben, mint ahogy azt tervezte, a támadónak hirtelen eltorzult az arca a fájdalomtól. A szándék és a tett közötti erőbehatás kissé eltúzott volt az android részéről, amit az autón gátlójának kellett volna kiegyensúlyoznia. Alisa is érzékelte a saját túlpörgését, ami megerősítette abban, hogy a harci helyzet leküzdése után le kell majd futtatnia egy önelemzést. Kérem, azonnal hagyják el ezt a házat, szólította fel érzelemmentesen a behatolókat. Ez egy magánlakás, és önök birtokháborítást követnek el, ami az Egyesült Rendszerek hadserege törvényeinek megsértését jelenti. – Nézzenek oda, Terence! – mondta a nagyobb darab férfi, miközben körbetáncolta a lányt, majd felemelte a félig teli hátizsákot, és a padlóra dobta. Alisa érzékelte, ahogy a férfi szívverése felgyorsul. Izgatott volt, készen állt a további erőszakra. – Nekünk idézi a szabályokat! – Izgató! <hállt> – nevetett fel a másik férfi, aki ekkor már szintén a lány körül keringett. Iker pályáik készen álltak arra, hogy bármelyik pillanatban a célpontba csapódjanak. Alisa egyszerre csak az egyikükön tudta rajta tartani kibernetikus szemét, de a többi érzéke sokkal kifinomultabb volt, mint egy emberi, így természeténél fogva egyszerre mindkettőjüket látta, érzékelte. Terence szíverése szabályosabb volt, Lélegzése nyugodtabb, ami miatt a lány úgy mérte fel, hogy ő a veszélyesebb a két támadó közül, még ha testileg az kisebb is volt társánál. Terence ekkor hirtelen előrevetette magát, ami egy organikushoz képest lenyűgöző gyorsaságot mutatott, és egy ütést indított az a android arca felé. A lány kitért előle, de a másik férfi ugyanabban a pillanatban hátulról esett neki áldozatának. A támadó meglepetten felhördült, amikor észlelte, hogy a lány nem esett el a próbálkozásától, értetlenül nézett társára, fogalma sem volt róla, mivel áll szemben. – A francba! – morogta. A karjaival megragadta a lányt, a lábai megfeszültek, és megpróbálta feldönteni azt. – Üst meg! – ordított társának. Terence újabb ütést indított, de a lány az utolsó pillanatban ismét elhajolt, így a férfiök le újra csak milliméterekre haladt el az orra mellett. – Próbálkozom meki! – üvöltötte Terence. Alisa megpróbálta kiiktatni a viselkedésgátló hatását, hogy végre megtámadhassa a két férfit, de az elektronikus vezérlés minden felülírási parancsot elutasított. Ki tudta ugyan kerülni az ütéseket, sőt, bizonyos keretek között még védekezni is tudott, de képtelen volt támadást indítani az agresszív emberek ellen. Tudata küzdött a vészhelyzetben, de fizikailag tehetetlen volt. Meki ekkor elengedte és hirtelen hátrább lépett, mindketten ismét szembefordultak vele. Terence egy nagy kést húzott elő hosszú bőrkabátja belsejéből, miközben széles mosoly jelent meg az arcán. – Szeretem, amikor egy nő keményen akar játszani! – Morogta vicsorogva, majd abban a pillanatban meglepő gyorsasággal lecsapott, miközben neki is támadásba lendült. A támadók összehangolt mozdulatai, valamint a belső harca a saját programozása ellen arra késztette, hogy éppen elég ideig tétovázzon ahhoz, hogy a is a karján felhasítva a szilikon felfedje a fémből és ezüst áramkörökből álló testrésze belsejét. Alisa a karjára nézett, amiből egy kis szikra pattant ki a vágás helyén, két ujja azonnal lebénult. Tejfehér folyadék szivárgott a vágásból. A két bűnöző a nő sebére bámult, arra, ami a bőr alatt feltárult előttük. Ez egy kibaszott robot! Kiáltotta neki. Tegyük hidegre! Újabb kés pengéje villant, és Alisa a harc kezdete óta először kételkedni kezdett magában. A lefuttatott valószínűség számítása szerint határozott a hátrányba került. Tudott ugyan védekezni, de anélkül, hogy támadást indíthatott volna, a számítások arra mutattak, hogy a két férfi végül legyőzi majd. Az android hátrált egy lépést, végig gondolva a lehetőségeit. Kevesebb, mint egy másodperc alatt döntött. Mivel a diszkréció a bátorság erősebb oldala, ezért úgy határozott, hogy titokban kapcsolatba lép a helyi rendfenntartó erőkkel, annak ellenére, hogy az utóbbi időben sok hír terjedt el olyan segélyhívásokról, amelyek végül megválaszolatlanul maradtak. Már kezdetben ezt kellett volna tennie. Miért nem tette? A programozásának ez egy másik aspektusa volt, amit majd akkor kell megvizsgálnia, ha lesz ideje végre lefuttatnia az önelemzést. Amikor a férfiak ismét vészesen közeledni kezdtek felé, és a digitális segélyhívásra nem érkezett válasz, egy hang szólalt meg a lépcső felől. Alisa! A feje jobbra fordult. Átnézett a válla fölött, bár pontosan tudta ki az. Jane állt a lépcsőn, még mindig pizsamában, hatalmas, zavarodott és aggódó szemekkel. A két férfi is a fiatal lány felé fordult, és most először, amióta Alisa találkozott vele, Terence szívverése hirtelen felgyorsult. A férfi a lépcső felé mozdult, felemelt ki is -e azonnal akcióba kapcsolta a nőt, abban a pillanatban Alice programozása vészhelyzeti üzemmódba váltott, hiszen Jane immár veszélyben volt. Szükséges cselekednie, mert annak elmulasztásával lehetővé teszi, hogy egy embernek baja essen. Alice gyorsabban mozgott, mint valaha, mióta aktiválták. Terence már csak néhány lépésre volt attól, hogy elérje Jént. Alice ott termett, Elkapta a férfi alkarját, és egyetlen határozott mozdulattal eltörte azt, mielőtt a férfi egyáltalán felfoghatta volna, mi történik vele. Terenz egy pillanatig némán bámulta, ahogy a karja élettelenül lóg a törzse mellett, aztán, ahogy a fájdalom az agyába hatolt, vinnyogva égtelenül sikoltozni kezdett, mint egy újszülött csecsemű. Alisa hallotta, ahogy Gina az áttélt borzalom látványától rémülten nagy levegőt vesz. A kislány halásápattá vált, a család autónjának sokkoló erőszakosságát látva. Mielőtt Alisa bármit is mondhatott volna, hogy megnyugtassa a lányt, Meki már az androidra támadt, hátulról megragadta, és milyen a hátába döfte a kését. A sebből fehér folyadék tört elő, és szétterült a robot hátán, majd a karján folyt le a szőnyegre. Szerencsére a penge elkerülte Alisa minden létfontosságú rendszerét. Az android azonnal furcsa zsibbadást érzett a lábában. A szúrás következtében elvesztette az irányítást a ballába 18%-a felett. Az öngyógyító automatika azonban működésbe lépett a lányban. Ahhoz képest, hogy milyen erőszakos összecsapásba keveredett, a megmaradt 82 os kapacitása továbbra sem okozott számára jelentős hátrányt. Elengedte Terence karját, mire a férfi azonnal a földre rogyott, addigi sikojait elnyújtott fájdalmas nyöszörgés váltotta fel. Meki ember létére megdöbbentően erős volt, így még mélyebbre nyomta a pengét a nő testébe, amitől a ballába egyre jobban megrodjant, további 12 százalékkal csökkentve a vezérlést. Az android kisé megdöntötte a fejét, ahogy megpróbálta megmozdítani a sérült lábát, de nem járt teljes sikerrel. Még soha nem sérült meg így. – Kurvára megöllek! – suttogta a férfi, a nőt szorosan tartva. – És azután az a kis kurva lesz a következő! – Meki szavai minden gátat feloldottak Alisa érzékelőiben. A férfi a nő hátában lévő kést nagy erővel felfelé kezdte húzni annak hátában, további sérüléseket okozva neki. Még több tejszerű folyadék ömlött ki a lány szintetikus testéből, de Alisa ezzel nem törődve hátra nyúlt, megragadta a férfi nyakát, Nagyobb erővel szorítva, mint a szorítást eddig valaha is alkalmazott emberen. Érezte, hogy ellenfele bőre és izmai azonnal megadják magukat a szorítása alatt. A férfi hörgő hangon felsikoltott, de Alisa nem törődött ezzel. A feje fölött átfordította a férfit, és keményen neki csapta a lépcső aljának. A kis kirepült annak kezéből, elállt a lélegzete. A szemei elkerekedtek a fájdalomtól, ahogy tehetetlenül összetörve feküdt a talajon. Gyorsan pislogva, zavartan nézett a robotra, kétségbe esett szemei szótlanul kegyelemért könyörögtek. A gépember ekkor hátrahúzta az öklét, majd hatalmas erővel a férfi arcába csapva befejezte a csatát. A behatulónak az arcát ért ütéstől eltörött az orra, a fogsor szétzúzódott, és az egyik szemgödre is beszakadt. Meki azonnal eszméletét vesztette. A lány gyors mozdulattal visszarántotta a véres öklét, készen állt a következő ütésre, de kivárt egy pillanatot, mert az érzékelői megállapították, hogy a férfi teljesen maga tehetetlen állapotba került. Terence is ájult a hevert pár méterrel arrébb. Az android receptorai pillanatok alatt felmérték a másik bűnöző életjeleit is. Ő is jelentős ideig eszméletlen lesz, és a karja soha nem nyeri majd vissza a normális működését. Alisa ismét megpróbált kapcsolatba lépni a helyi bűnöldöző szervekkel. 36 másodperc múlva elérte őket, és annélkül magyarázta el a helyzetet, hogy egy szót is ki kellett volna mondani a hangosan. A USM rendszerrel való interakciója alapján tudta, hogy a segítség 6-10 percen belül megérkezik. Addigra egyik férfi sem tér magához. Ahogy felnézett és megpróbált egy lépést előrelépni, kissé megbillent, meglepődve azon, hogy mennyire megviselte a lábát, mekitámadása. Jean azonban már is odaugrott, gyorsabban mozdult, mint ahogy az úton számított volna rá, és segített a család androidjának visszanyerni az egyensúlyát. – Jól vagy? – kérdezte Jane suttogva. A szíve rendkívül gyorsan vert a kis melkasában. – Elfogadható paramétereken belül működöm – válaszolta Alísa, és újabb diagnosztikát futtatott le. Az eredmény szerint az éjszakai önjavítás bőven elegendő lesz a sebei kezeléséhez. – Alisa! – Erősködött Jane az autón szemébe nézve. – Biztos, hogy jól vagy? Alisa lehajtotta a fejét a kérdésre, amire már az imént válaszolt, majd lassan bólintott. – Nyugtalanító élmény volt Jane, de nagyon örülök, hogy te és Emma már biztonságban vagytok. Emelte fel a fejét Alisa, mosolyogva a lányra nézve, mintha az előbbi kegyetlen közjáték meg sem történt volna. Jean bátortalanul visszamosolygott, majd átkarolta Alisát és szorosan magához ölelte. Az android megismételte Jean mozdulatát, visszaölelve a gyereket. Egy darabig így maradtak. Egy pillanattal később Emma is megjelent a lépcsőn, és csatlakozott a közös ölelés partihoz. A házban a két sérült férfi nehézkes légzésén kívül minden zaj megszűnt. Végül a két lány elhúzódott Alisától. Jane az androidra merett, majd lassan az óton fülemögés imitott egy elszabadult kósza hajszálat. – Ugye szeretsz minket? – Jane lassan és halkan kérdezte ezt. A szemei olyanok voltak, mint egy kitágult fényes csillag, könnyesen ragyogtak az átélt heves megrázkódtatástól. Alisa végigfuttatta a lány kérdését a szubprocesszorain. A szeretet olyan fogalom volt, olyan érzés, amelyet úgy tápláltak be a neuronhálózatukba, hálózatukba, hogy az androidok minden áron kerüljék kimutatását. Az autonokat úgy programozták, hogy ne beszéljenek róla, mert a fejlesztők soha nem engedték meg, hogy a gépek kifejezzék ezt az érzést, sem embernek, sem másnak. Az android mégis ki akarta mondani a gyerekeknek ezt a szót. Alisa úgy érezte, hogy a lányok megérdemelnék, hogy hallják ezt tőle, különösen az anyjuk halála után. És talán ő is így érzett. De nem, ez lehetetlen volt. A szintetikus lényeknek nincsenek érzelmeik, legalábbis valódi érzelmeik nem lehetnek. Bármilyen kúszó elektromos impulzus, amit a rendszerei ebben a pillanatban kifejeztek, Egyértelműen a két bűnöző által okozott károk miatt következheted be. Megjavítja majd magát, szükség szerint diagnosztizálja és kijavítja a belső problémákat, és teszi a dolgát, ahogy eddig is tette, és ahogyan arra teremtették. Jane kérdésére Alisa csak bólintott. Mégsem mondta ki a szavakat, tehát nem sérült a programozási etikája, és nyilván elég volt a gesztus. Mert Jane újra megölelte, ezúttal még erősebben, és Emma is tett. Szeretlek, suttogta Jane. Szeretlek, ismételte meg Emma is. Alisa küzdött, hogy válaszoljon, hogy azt mondja a gyerekeknek, amit hallani akartak, de a programja továbbra sem engedte, ezért csak lehúnyt a szemeit és lehajtott fejjel, újra csak bólintott. Újra és újra.